Навіть з сусідніх сіл почали жінки приходити, бо і там люди прочули про дивовижні властивості малюнків Марії Поліщук. Марія, коли знала, чому такий інтерес до її малюнків, просила жінок, якщо син у них народиться, називати Васильком. Народили в ті роки жінки в околицях Ярополя... Таку силу селенну Василів, що потім, через 18 років, коли призов почався, у військоматі за голову хапалися, що не хлопець, то Василь. Тут, читачі мої кохані, мушу застрихти вас, що я особисто не дуже вірю в антинаукові побрехенькі вірки солдатки. А в тому, що це не так, переконують мене два фундаментальні факти. Ну, якби її малюнки були справді такими чудодійними, невже ж би в самої Марії не народилася дитина? І другий. Прочув про такі сказати б партеногенетичні властивості марійних малюнків наш громадський діяч, персональний пенсіонер Набатов. Примітка. Партеногенез – вид статевого розмноження, при якому жіноча яйцеклітина – розвивається без запліднення. Так от, Набатов самотужки приїхав у рябий хутір, розшукав Марію і випрохав у неї малюнок, не для себе, звісно, бо сам Набатов суворо дотримувався всіх норм моралі, а для дочки улюбленої, яка вже трьох чоловіків поміняла, а дитини не мала. І навіть сам київський професор Олександр Юдимович Лур'є нічого вдіяти не міг. Сумний факт цей був вельми для Набатова прикрий, бо на цьому кінчалася славна династія Набатових, і не було кому передавати естафету поколінь. Отож, хоч як боровся Набатов з усіма забобонами серед відстаючих верств населення, але ж вирішив цього разу перевірити. А ну ж як не брешуть кляті баби з рябого хутора. У Марії якраз під той момент не було свіжих малюнків. Тоді Набатов витягнув один з тих ще довоєнних малюнків, які знайшов комсомолець на згарищі. І про цей дивний факт стало відомо Набатову. Малюнок йому не сподобався. Мазанина якась примітивна, безсюжетна, не те що картини Айвазовського чи Глактіонова хмари. Приїхавши додому, одразу вирішив перевірити протипожежні властивості цього малюнка. Обережно відрізав ножицями від малюнка, який начебто не згорів у вогні клаптик пожовклого паперу і підніс сірника. Папір одразу приспокійнісінько загорівся. Так що лишилося в руці Набатова скотцюрблена смужечка попилу. Звісно, зміркував собі зітхаючи Набатов, собачого лайна це варти. Одначе, про всяк випадок, малюнок помістив у кімнаті Дочки, вона саме в четверте заміж вийшла, кинув його під матрац. Пусте, нічого з цього не вийшло. Так переконливо було розвінчено міф про марійни малюнки. Та все ж ними зацікавилися у Єрополі, не біологічними, а художніми їхніми якостями. Спало на думку одному мистецтвознавцеві, хлопцю молодому і завзятому, влаштувати в Єрополі виставку малюнків Марії Поліщук. Хоч і дехто навіть і той же самий Набатов нашиптували хлопцеві, що нічого в тих малюнках нема вартісного художнього, навпаки, лише саме спотворення і деформація реально існуючого світу, і що, мовляв, у жодному зоопарку в світі ви не побачите зеленого лева з червоними очима. Та не послухався їх хлопець, і виставку було відкрито. І тут трапилася така оказія. Валерій Орлик зробив передачу по телебаченню про малюнки Марії Поліщук та про її долю. Передача ця транслювалася по системі інтербачення та євробачення. І мільйони людей уздріли у кольорі малюнки Марії Поліщук. І в багатьох з них сльози з'явилися в очах, невідомо від чого, чи від радості, чи від чистого смутку. Також побачив цю передачу колишній поліцай Прокоп Коробка, котрий жив собі в німецькому місті Рессельгаймі, де працював складальником на заводах «Опель», що належали фірмі «Дженерал Моторс». Наче хтось ударив ножем в серце Прокопа Коробки, коли побачив він постарілу Марію, яку давно вважав мертвою почув її голос, глянув на її малюнки, угледів нові гарні будинки в Рябому хуторі, в яких стояли телевізори, електрорадіоли, магнітофони, згадав прокіп коробка свій патефон, яким пишався, незмірно згадав ту ніч, коли стояв він на колінах перед Марією і вийшов до найближчої аптеки, купив дві конволюти надійних таблеток люмінексу